Kedbányai Géza vagyok, Marihárt kezeli ma a technikát. Két dologról fognak hallani, akkor háromról. Először mondom a harmadikat, lesz egy hosszabb beszélgetés Charles Lachisszal, aki oktató amerikai, Amerikában él, de magyar a felesége, és a sok időt töltött Magyarországon, és remekül beszél magyarul. Nagyon érdekes, izgalmas és tartalmas beszélgetés és az előtt pedig két érdekes programra szeretném fölhívni a figyelmüket, az egyik a trafóban lesz, a másik pedig egy animációs nemzetközi fesztiválon, egy indiai témájú, de igazából nem indiai animációs rajzfilmnek, a felnőtt rajzfilmnek a bemutatója lesz, és igazából a harmadik dolog, illetve amit most már elsőnek kell mondanom, azt fogják először hallani, az a zene lenne, amit a program ajánlom előtt és utána fognak hallani, Subramanyam nevű hegedűs, klasszikus fölvétele, de abból a fajta zenéből, amelyikből nagyon sokat merített a nyugati, jazz zene is, főleg ez a úgynevezett fúziós jazz olyanak, mint a Mahavishnu például, és más hasonló zenészek, vagy például John Coltrane, aki szintén nagyon sokat merített ebből a zenéből, nagyon erősen a hatása érezhető, pedig ez egy klasszikus zene, a Lendülete azonban nagyon sokban hasonlít erre a modern jazz zenére. Úgyhogy először ebből fogunk hallani egy kicsit, utána én elmondanám ezt a két nagyon izgalmas programot, amiről sikerült még az internetről egy kis zenei példát is találnunk mind a kettőhöz, és utána majd erről a, ebből a zenéből hallgatunk még egy kicsit többet, majd utána jön a beszélgetésünk Csárlacsisszal. tehát ezeket a programokat. Meg kell egyeznem, hogy tulajdonképpen minden hónapra, sőt minden hétre jut ma már egy izgalmas indiai témájú program Magyarországon. Ez a program a Traffóban lesz. 22. hét, 8 órakor a Traffó nagy termében. Ustad Suját Khan nevű szitáros énekes fog játszani, és egy... A parta nevű tablás fogja őt kísérni pontosabban. Hát igazából ez a szitártabla, ének-tabla ö, együttjátszás az nem is egyszerű kísérés, és ez a kamarazene ö, teteje. Usztad Szúcsátkán világhírű szitárművész és énekes, az egyik legkiválóbb indiai zenész, aki az Imdat Kani Garana hetedik generációjához tartozik, csodagyereknek tartották, három évesen kezdett zenét tanulni, hat éves korától szerepel színpadon. Már nagyon fiatalon is olyan érzelmeket tudott ének hangjával és a hangszerével, a szitárral megjelenteni, ami csak keveseknek adatott meg. Édesapja világhíri husztad vilajátkán, nagyapja pedig husztad enajátkán, dédapja pedig husztad imdatkán, és őkapja husztad sabedabadkán. Mindannyian indiának tisztelt és csodált zenészei voltak. Ezek a nevek nekünk is azért mondanak talán valamit, aki az indiai zene iránt érdeklődött, az ezeknek a mestereknek a fölvételeivel biztosan találkozott. Huszat Sujjad Khan már közel 25 éve koncertezik indián kívül, játszott Ázsia, Európa, Amerika minden jelentős fesztiválján, de Magyarországra először most látogat el Egyébként több mint 50 klasszikus zenei lemeze jelent meg, a 2004-ben a Rén című pedig, meg Remidíra is jelölték a Delhi Egyetem Zenei Tanszikének tanára, és az Egyesült Államok egyeteméért Angliában tart kurzusokat indiai zenéről. És annyit még el kell mondanunk, hogy ez az úsztat, akit mindegyik elém mondtam, ez ugyanaz, mint amikor. A hindu vallású zenészek elő a pandit nevet mondjuk, mester jelent, úsztad ez, ez azt jelenti, hogy a zenész e, e, muszlim vallású, és úsztad e, az pedig a tiszteletes megszólítása ezeknek a mestereknek, kiár ez a szép titulus. Néhány, egy taktust hallgassunk abból a zenéből, amit ő játszik. megismétlem, még egyszer, ez a trafóban lesz 22-én este 8-kor trafóban még lehet biztosan jegyeket kapni, de nem vagyok annyira biztos benne, de meg kell próbálni. A másik egy nagyon izgalmas és érdekes dolog, Sita blues énekel ez a címe ennek az animációs filmnek, ami egy ilyen kevertechnikás rajzfilm, Nina Paley nak a műve, amennyire a forrásokat tudottam megértettem, egy amerikai művészről van szó, akinek a 82 perces színes animációs filmjét bemutatják Budapesten és Bécsben egyszerre az Anilug 2008 Nemzetközi Animációs Fesztiválon, ami egyszerre lesz megrendezve Budapesten és Bécsben, november 27 és december 3-a között lesz, és ezt a filmet pedig 30-án fogják vasárnap játszani este 9 órakor. Na, azt hiszem, hogy melyik moziba álltak, a Toldiba vagy az Urániába, ezt majd a Pesti vagy valamelyik újságban meg kell nézni, mert ez még nem volt fönn az interneten sem. Szitáról bizonyára sokan hallottak is szita, az nem más, mint az úr Rámának, Rámacsandrának a felesége, az örök társa. És egy nagyon érdekes felfogásban készült ez a film, mert a hang anyaga, a zenei része az a 20 évek, jazz zenéjéhöz kötődik, és összekeveredik a, a, a szerzőnek, a filmkészítőnek, a személyes életének egyes részletei, és a Rámacsondra, a, a Szita és Rámacsondra történetének részleteinek egy ilyen ö, sajátos ö, keveréke van ennek az ősi tragédiának, és egy modern komédiának a, a ö, érdekes találkozása ez a film. Egy rövid részletet megnéztem a Youtube-on belőle maga, a technika és a külter tényleg nagyon szép. Túl rövid az a részlet ahhoz, hogy sokkal többet tudjak mondani, úgyhogy inkább csak érdeklődéssel várom, hogy vajon eh, hogyan ihlette meg ezt a művészt a Rámacsandra és Szita eh, története, és hogyan ötvözte bele ezt a saját életébe. Egy kicsit hallgassunk tovább az ő what a beautiful golden deer oh Rama won't you capture it for me Ez az a részlet, amikor Szitá meglát egy őze, és arra kéri Rámát a férjét, hogy fogja meg a számára. Ő ez a Ráma Csandra, illetve a Ráma Jánát történetének az elejében van, és aztán ebből az aktusból bontakozik ki ez a, a nagyon gyönyörű, de valóban tragikus történet. ez majd november 30-án lesz vasárnap. Szita plusz énekel, magyarul így van a címe, szó szerinti fordításban, egy animációs filmben az Anilog 2008 Nemzetközi Animációs Fesztiválon fog szerepelni. Őszintén szólva ezt, ezt a 20 évekbeli jazz vokális zenét, ezt nem hallottam, és a trélerben sem fedeztem föl, úgyhogy ez még nagyobb kíváncsisággal tölt el, hogy ez vajon mi lesz, és most hallgassunk ismét Subramanyám csalátos játékából még néhány percet, és utána visszajövünk, és majd meghallgatjuk Csárlacsisszal a beszélgetést. Az Édes Indiát, az Indiai Kultúra heti magazinját hallják a Civil Rádióban. Egy, nem sokára egy beszélgetést hallhatnak Csász Lacsisszal. Ezt a beszélgetést nem most készítettem, hanem amikor itt volt, legutóbb Magyarországon. És a mi kapcsolatunk sokkal régebbre nyúlik, és erről szeretnék néhány gondolatot elmondani. Ő magyarul, remekül beszél, ezt fogják hallani. Amerikai származású, és talán, vagy 25 évvel ezelőtt ismerkedett meg a későbbi feleségével, és kezdett el magyarul tanulni, és több mint 7 éven keresztül egyfolytában élt Magyarországon. Így születtek a gyermekei is, vagy lehet, hogy Amerikában születtek, A nem tudom, a lényeg az, hogy mindegyik perfekt magyar gyermek, és egyszerre amerikai, és ő pedig a itt léte alatt kezdett el foglalkozni a jogával, és egy nagyon különleges és elmélyült jogi vált belőle. Én ismerem régóta, és is láttam ennek a fejlődésnek az állomásait, és rendkívül inspiráló látni azt, hogy valaki egy ilyen hősi utat, amelyik a belső kitejesedéséhez vezet, ami a lelki útnak a megismerését jelenti, és egyúttal, mivel ő a hatha jogának is a gyakorlatait végzi, egy rendkívül kifinomult és egészséges testi állapothoz is vezet, hogy valaki ezt ennyire komolyan vegye, és ne csak a szokásos módon gyakorolja a jogát, hanem úgy is, mint egy egészen teljes életutat. Miközben gondoskodik a családjáról, megpróbálja a családi békét föntartani a feleségével együtt, nagyon szépen ő, éltek. És amikor elment Amerikában, már itt is tartott folyamokat, amikor elment Amerikába néhány évvel ezelőtt visszaköltöztek, hisz a, a gyerekeknek a tanulmányai miatt úgy látták, hogy azt talán jobb és biztosabb, hogyha ő, ott élnek most, ő, ott Vermontba, abban az államban, ahol él Concord városban, nyitott egy kis jogaközpontot, ahol minden nap fogad vendégeket, és nem csak a hatajógát tanítja, hanem a bakti vagy mantrajogát is tanítja. Ő nagyon szép kapcsolatot alakított ki az ottani idei közösséggel, és a fiatalokkal egyébként ő tanár iskolában is tanít, amikor lehetősége van, azért mondom így, mert azért Amerikában sem adnak egy tanári állást olyan könnyen, tehát ami a megéletést illeti, nagyon szerényen, de nagyon derekosan élnek meg. És ami csodálatos az, hogy a felesége, aki mindig távol állt ezektől a dolgoktól, ő is nagy támogatójává vált a férjének idők során, amikor megismerte azokat az embereket, indiaiakat, különböző jogamestereket, akit végül is Charles Lachis, akit mi Szidantának neveztünk, hisz a beavatott neve Szidanta, ezen a meghívott és kapcsolatot tartott velük. Úgyhogy hallgassuk a vele készült beszélgetést ma az india hangjában. Műsorunk mai vendége Charles Lachis Amerikából jött, de, mint hallani fogják, magyarul beszél, hogy is hosszú évekig élt Magyarországon. Hány évig is voltál itt? 90-es években 91-tól 2001-ig ítéltem Magyarországon, pedig azelőtt elsz 81-ben elszült Magyarországra, itt ötöttem 6 hónapot, és évente jöttünk egy látkotásra, egy hónapra, összesen már 25 éve már Tanulom még a nyelvet, azért nem perfekten beszélek, de próbálok úgy, hogy, hogy értelmesen, értetően beszélni az embereknek. Csász már Magyarországon is tanított jogát, talán azt hiszem itt is kezdted el tanulni, Amerikában pedig egy kis jogalközpontot működtet abban a városban, ahol ő él. Igen, itt először kezdtem jogázni 90-es években egy igazi jó magyar jogamestértől, Teljesen úgy mondom, hogy uh, megváltozott az életem, hogy uh, vegetáliányos lettem, abaltam a húsevést, uh, abaltam a, a más szentvédéket, például a cigizés, meg az alkoholivás, meg stb. Uh, úgy uh, a jó hatás volt rám a joga, uh, mikor kezdtem jogázni, és eddigre mélyebbre mentem a jogába, úgyhogy uh, végül is uh, kezdtem tanítani, oktatni, és most már van saját joga központ az Egyesült Államokban, szeptember, tavaly szeptember óta. Most hol élsz tulajdonképpen? Mit csinálsz ott? A, a New Hampshire nevű államban, a keleti partvidéken van, Boston-tól éjszaka 100 kilométer, a Concord nevű városban lakom, az államnak a fővárosa, és ott van egy úgy hívják Vrinda központ, a kulturális központ, ahol nem csak a jogát uh, oktattam, hanem a vegetáriánus főzést, a filozófiát, a, a Vaisnava filozófiát, ami egy hindu uh, filozófia, és plusz van egy, uh, egy ének, uh, foglalkozás, mikor a mantrákat, védikus mantrákat, énekelünk uh, egyszer uh, több ember és van egy havi program, szóval úgy próbálom átadni az otthoni embereknek azt a tudást, amit szereztem sok éven keresztül, előszült Magyarországon a, a jogáról, még az oddalvaló. Ha jól tudom, te Magyarországon voltál akkor is, amikor a, a jogában a tanítómestertől bevatást is kaptál, és nagyon sokan úgy ismernek ezen a neveden, akik jogáznak, hogy Szidanta, ami azok ködnak, már nagyon sokat mond, aki hozzák jártak jogázni. Te mit látsz a jogában? Mi az, ami, amire úgy gondolod, hogy talán több, mint az a sokfajta jogostúdio, amit szerteszét látunk az országban, és talán Amerikában is gondolom, elég népszerű. Hát ez egy igazi jó kérdés, hogy, hogy az, a, a joga az mit jelent számomra. Annyi ember van, aki gyakorol, annyi, annyi jelentése van. Én csak annyit tudok mondani, hogy, hogy nekem mit, mit jelent a joga, hogy számomra, hogy mit fontos a joga. Tehát az elénte a joga az annyi volt, hogy, hogy, hogy volt egy testi mozgás, hogy megismerni a testemet, a testnek a korlátait, félődni, fejleszteni a, a testi rugamasságát, az erőt és a, a harmadik az pedig az egyensúlyát. És az a, a három pilárból áll a joga, az erősség, a, az egyensúly, meg a rugamasság. És az mind szellemileg, mind testileg is, is fontos. Szóval az volt a kezdet. De hamarosan éreztem, hogy a joga az, az többet jelent, mint csak a testi foglalkozás, hanem volt benne egy, egy, egy befelé fordulás, a, a keresés a, a, az, az önmagáért, az ön hogy, hogy, hogy, hogy miből áll a, az ember, hogy én saját miből állok. Ha, és rájöttem a, nem csak a jogán keresztül, hanem az irodalmat is, olvastam például a Baga hogy hogy végül is nem. Nem, nem csak a test, meg az elme vagyok, hanem valami örök, öröké való dolog, ami létezik, ami nem más, mint a lélek. És a különböző joga gyakorlatokon révén lehet elismerni, lehet uh, kapcsolatot teremteni a legfelsőbb lélekkel, ami nem más, mint, mint az Isten. És a joga végül is az a joga szó, ha nézzük az egy szanszkrit szó, ami magyarul igát jelent. A más uh, jelentés az, hogy, hogy uh, egyesülés, nem más, mint az egyesülés az isten Szóval a, a, a, a joga gyakorlat, a, a szádana, vagy a, a napi gyakorlat, az, az hoz engem az Istenhez, és az, azt jelenti, a joga nekem legnagyobb. egy családos ember vagy, feleségeddel kinéltek most már ismét Amerikában néhány éve, a gyermekeid pedig Európában tanulnak az egyik Magyarországon. Mint családos ember, a jógi életmód mennyire folytatható? Az nagyon fontos, hogy ebben a társadalomban, hogy most nagyon jól lehet észrevenni, hogy ahogy haladunk a 21. században, hogy Főleg most, ahol a kapitalizmus egyre többen hodít itt a világon, különböző országokat, mint Magyarország, és most már keleten nézve Kínát, hogy a fogyasztói társadalom az, az, az, az szokott szét, szétrombolni ezeket a régi hagyományokat, amit összetart egy családot. És úgy érzem, hogy ha joga van a központba, hogy az a jogikus a életmód az a legyen a központba akkor a családban több harmóniát lehet teremteni, és így azokat a, az értékes elveket lehet, lehet az emberbe helyezni, és akkor mindenki jobban fog együtt élni mondjuk egy családban. Ez nálatok mennyire sikerült a feleséged, mennyire követi ezeket a dolgokat? az érdekes, mert uh, mikor én kezdtem foglalkozni a jogával, a feleségem uh, őt nem nagyon érde érdekelte az, az, az egész folyamat. Inkább, ő, hát inkább az anyagi dolgokkal uh, foglalkozott. Hát egy kommunist családból vagy országból növelt fel itt Magyarországon az 60-as-70-es években, és uh, nem nagyon akart hallani róla, de lassan, én nem nagyon nyomtam a dolgot neki, csak példaként én mutatom neki, hogy hogy harmonikusan élni a világa, a természettel, az emberekkel, és ő lassan ő is megváltozott, abba hat a húsevést, most már sokkal nyugodtabb ember vált, szóval teljesen jó, pozitív irányba ő is változott, úgy láttam. Amikor a jogáról hallanak az emberek, akkor tulajdonképpen leginkább a joga ászanákat, tehát a különböző ülő helyzeteket gondolják jogának, meg esetleg azokat a nyújtásokat, különleges mozdulatokat, amiket a joga orán gyakorolnak. Pluszban még talán a légző gyakorlatokat komolyan veszik, de a jogának legalább nyolc ága van, vagy nyolc lépcsőfoka, és akkor talán még nem is beszéltünk a, a teljesen spirituális lelki oldalairól. Itt nyugodtan, igen, az, a, a nyolc ágazat amiről beszélt, úgy hívják, az astanga joga, Patanjali, egy, egy bölcs, aki ez több mint 1500 évvel ezelőtt élt Indiában, ő fétette ki ezt az egész rendszert, az astanga jogát, az első két ágazat az, az a hogy van én, hogy jama és ami milyen elvek vannak a jogának. És az egyik elv az, hogy is van a pralidhana, ami a meghódolás az Istennek, az utolsó a tíz közül. És végül is a joga, most Indiában is, ha megyek jogi ezeket szoktak ismétetni az emberekkel, hogy az ászanák, a testi a testi uh, dolgoz uh, gyakorlatok, még a, a, a légzés gyakorlatok, csak arra, ké, arra vannak, hogy, hogy az ember készül valahogy jobban meditálni, hogy az ember tud kikapcsolódni, uh, egy kicsit lecsendesülni, ez elmébe kerülni jobban a, a tudat, az, az kitisztül, akkor jobban tud uh, összekapcsolni a lélekkel. És, és arra megy a, a joga gyakorlat. Szóval a testi joga az csak egy, egy, egy ilyen elkészítés a, a további, mélyebb szintekre kerülés. Erről egy kicsit többet, ha mondanál, mik ezek a további lépcsők, mélyebb szintek, hova érdemes egyáltalán eljutni? A légzés, a légzés az egy nagyon fontos dolog. A pranayama, hát itt röviden próbál magyarázni, hogy mi történik, mik az ember kezd figyelni a légzésre. Ha csak van egy nagyon egyszerű kis gyakorlat, egyfajta meditáció, amit szoktam mutatni az embereknek, hogy tudják, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan lehet egy mélyebb tudatállapotba kerülni. Szóval csak leülünk egy, egy csendes helyen, egy székben lehet, nem muszáj a földön ülni, csak egyenes legyen a hát és oron keresztül kezdünk lélegezni akkor próbáljuk csak összpontosítani a figyelmünket a légzésre. Ennyi a feladat. És a légzés, ez olyan művelet, ami hát önmagából is mehet, ugye mint, hogy mikor élünk, akkor nem nagyon kell figyelni a légzésünkre. De ha leülünk, a szemünket, és csak a légzésre figyelünk, mint figyelő, megfigyelő, akkor gyorsan észreveszünk, hogy a légzés az kezd, Lelassulni, finomabbá válik, és akkor majdnem megszűnik a légzés. Nem, nem fog fulladni, hanem a légzés egészre finombra lelassul, lecsendesül. És amikor lecsendesült a, a légzés, <tos> akkor egy időben az elme is lecsendesül. És, már ez, és akkor lehet most figyelni az elmét mint kívül álló szemé, megfigyelünk, megfigyelünk az elmünket. Szóval, ha nem vagyunk a testünk, nem vagyunk az elmünk, még a megfigyelője vagyunk, nem az, akkor, akkor mi vagyunk. Akkor eljövünk rögtön, hogy, hogy valami más, valami öröké való, úgynevezett lélek vagyunk. Szóval, innen már mi a teendő? Szóval, ez, ez nem lehet tartani, ezt az állapotot sokáig, főleg, ha megyünk munkába, vagy miben, akkor már megint visszakérünk a testünkbe, vagy az elmünkbe, és, és, és mint a normális uh, állapot. De azt javasolom a gyakorlóknak, hogy legyen egy bizonyos dolog, úgy hívják hogy mantra. A mantra az nem más, mint, uh, mint egy ismétlendő uh, szó, vagy egy so sorozat, És különböző matrák vannak, ami szanszkrit nyelvén vannak, és ezek nagyon ősi uh, dolgok. Uh, például van egy, hogy OM NAMO BAGAVATE VAS és az, az nem más, mint, uh, mint valahogy elismerni, hogy, hogy van, egy, van egy Isten, ami mindent tudó, mindenható Isten, és, és, és neki a a nevét azt próbáljuk valahogyan dicsőíteni. Szóval meghódolni annak a, az Istennek, a két éremtől, mindenségnek. És ha ilyen mantrát, vagy több mantra is van, de ha ilyen mantrát szoktunk zengeni magunkba belül, akkor ez valahogyan megváltoztatja a tudatunkat, hogy most már tudunk egy kicsit felül lenni az anyagi szintén. Szóval, hogyan jobban lehet érezni, hogy mi tartozunk a mindenséghez, és nem csak ön magunkért cselekszünk, hanem, hanem rögtön majd minden, minden másik élőlén is fontos számunkra próbáljuk békét teremteni a, a, a körüllévő élőlényekkel, nem csak emberekkel, hanem állatokkal is. És azért sok jogi, vagy sokan, akik gyakorolják a jogát, a húsmentes, erőszakmentes életmódot élnek. Többször említetted, hogy Istennel próbál a jogi kapcsolatba kerülni Magyarországon, de azt hiszem mindenütt a világon. Ha amikor Istenről beszélnek, akkor ami egyház jut az ember eszébe. A joga ellenben nem igényli azt, hogy bármilyen fajta szervezet ott legyen melletted, vagy bármilyen fajta különleges hitvallásnak a követője legyen. A Hívő. Szerinted mi az, ami megkülönbözteti ezt az utat a általánosan ismert vallásos úttal. Hát elsősorban sorban, meg kell különböztetni azt a két fogalmat. Vallás és, és lelki, uh, Hogy, hogy angol az van, hogy religion, vagy spirituality? Mondjuk a religion, az a vallás, a spirituality az inkább a lelki. Törökféis vagy egy út. Szóval, mindenképpen önmagát kell megismerni az embernek. Az nagyon fontos, hogy ö, nem muszáj követni senkit az elején, csak az, hogy fontos, hogy legyen egy, egy, egy tanítomestért, az, az, az kell, de, de előbb-utóbb az embernek maga kell kitalálni magából, hogy, hogy mi a fontos, vagy, vagy mi az a lélek, meg kell kutatni belülről, hogy, hogy hogy van az a kapcsolat. Ebben a lelki tanítómester, mint ö, útmutató, vagy pedig mint egy ilyen, hogy mondjam, végső irányító, vagy legfőbb tekintély, vagy hogyan szerepel tulajdonképpen? Hát az érdekes, mert nekem először volt egy, egy jogamester, egy, aki tanított jogát nekem, és az elején mutatott nekem, hogy kell jogázni, és Hamarosan mondta nekem, hogy ő, ő nem a, a tanítomesterem. Ő csak, egy, csak mutat egy utat nekem, de nekem kell kitalálni, nekem kell kutatni és követni azt az utat, ami, ami nekem szól. Szóval én, én ve, együtt gyakoroltam vele kb. három vagy négy évig, és utána, amikor egy ö, mélyebb szintre kerültem, akkor rájöttem, hogy egy másik fajta lelki tanítomestert kell követni, akkor úgy éreztem, hogy kész voltam elfogadni egy olyan lelki tanítomestert, akinek tudok meghódolni, átadni magamat teljesen neki, és az úgy ilyenkor gurú számomra, hogy mi más, mint az, mint az előző. De ez, ez egy, ez egy, ez egy eléggé, ez nem egy egyszerű dolog, hogy csak oda, valaki csak oda megy egy emberhez, és azt mondja, no, akkor szeretném, hogy a az én gurum, hanem hát szerintem több év kell ahhoz, hogy az ember ráismerje azt, hogy, hogy tényleg mire van szüksége lelkileg. Ez, ez, ez az annyira egyéni dolog az emberektől függ, hogy mennyire tudnak átadni maguknak, hogy, hogy, hogy mikor lesznek kész átadni maguknak teljesen egy, egy ilyen szemének. A guru szerepem mondjuk a vallások többségében ismeretlen bár mondjuk Katolikus egyházban van sokszor lelki vezető, vagy ami atyak kötődnek, de tulajdonképpen intézményesen ez nem létezik. Hát nem. Uh, szóval so a guru az olyan személyes kapcsolat, amin keresztül jönnek olyan tudások, energiák, hittek, szóval so olyan dolgok, amit, amit nem lehet papíron fogalmazni, amit nem lehet intézményesen rögzíteni, uh, mint egy uh, házasság, vagy ilyesményt, hanem, hanem ez a, egy a hídkérdése végül is. Um, és ez nagyon misztikus módon működik, um, az a fajta gurú-tanítván kapcsolat. A, a mantra nagyon fontos benne, uh, mert a mantrán keresztül uh, jön az, a, az az energia. Szóval ez a, egy nagyon misztikus dolog de mindenképpen um, azt kutatni kell, és, uh, és gyakorolni kell ahhoz, hogy ez működjön. Ez nem, ez, ez nem csak úgy magától megy, úgyhogy um, hát el, eléggé komoly uh, tanítást kell követni, és, és, uh, és sok, sok gyakorlás van van szüksége. A sok gyakorlás, ez mennyiben illik a mindennapokhoz, Magyarul nem? igényele túl sok időt, egy nap, túl nagy feladást, vagy lemondást? Egyáltalán az emberek számára mennyire követhető? Hát én személyesen, mikor kezdtem ezt az utat követni, mielőtt megtaláltam a gurumat, akkor jogáztam, az hiszem, majd három-néd éve, és annyi, olyan fontos volt az életemben, az volt az egyetlen, gyakorlás, amit úgy éreztem, hogy, hogy tud menteni, megmenteni engem ettől az anyagi világtól, hogy ilyen borzalmas dolgot történnek, hogy lehet látni a híradóban, de ha csak nézzük az utcában, hogy hogyan, a hány ember szentved és hány ember uh, csak annyira hajszol a pénzért, hogy elveszti az, az, az életeknek az, az életnek az értelmét, akkor éreztem, hogy, hogy az a joga gyakorlatilag az egyetlen dolog, hogy tud megmenteni engem, és azért minden nap, én szántam, azt hiszem úgy volt, hogy fölkedtem négy, fél négy körül minden nap, és egészen fél hétig szók. Szóval két órát szántam minden nap a jogára, hogy ott a sötét szobában volt egy kis gyertja, és mindenki alud, tökéletes, csend és béke volt, és akkor minden nap. Ez azt hiszem két éven keresztül úgy csináltam, hogy bárhova mentem, utaztam, akkor is tartottam azt, az, azt a rendet, és az a sok meditációs gyakorlaton keresztül rájöttem, csak született bennem az a vágy, hogy, hogy, hogy, hogy kutassam tovább és találjam végül is a, a gurumot. Wait. <laughs> Amerikában milyen programokat csinálsz? A, a joga központban, vagy úgy tívják, Vrinda központban, a Vrinda az ed, um, az indiai név, uh, Vrinda Na végül is uh, én uh, heti négy programot tartom, heti, mind esti program, úgyhogy másfél órás program, a hétfőn csinálok egy uh, egy ilyen úgy végül, hogy Vaisnava tanulmányok és kultúrákról szól program, mikor uh, bizonyos uh, védikus uh, irodalmakat uh, olvasunk, uh, verseket a Bhagavad, Bhagavad gita ezeket uh, megbeszéljük, uh, megosztjuk a védeményüket, az élettapasztatokat ezek iránt. Uh, az a hétfő este utána kedden van egy hadomános uh, joga, ami szinte másfél órás, uh, utána csütörtökön tartok egy, uh, egy vegetáriánus uh, főzés folalkozást, uh, és akkor uh, pénteken egy ilyen mantra, uh, úgy hogy kirtan, bajjan, mantra folalkozás, mikor tudunk énekelni, Ezeket a, a védikus uh, mantrákat, ez a fajta meditációs uh, gyakorlat. És utána egyszerűen egy hónapban meghívjuk az embereket, akik messziről jönnek, és nem tudnak a, a, a hétköznapi program, programokra jönni. Egy, egy bővebb uh, programra, a Bhakti Yoga uh, program, kb, egy kb. három órás program van, van egy uh, lakatalom, finom vegetális ételekből áll, van éneklés, van Bhagavad Gita felolvasás, és van egy, egy uh, széltartás is. Milyen különbséget látsz, hogy hasonlóságot a magyar és az amerikai joga iránt érdeklődők között? Van-e egyáltalán szabad -e ilyen különbséget tenni, hogy az ember jön el jobban elő, vagy pedig ezek a kulturális eltérések is dominálnak? Hát az érdekes, mikor jogát, jogórát tartottam itt Magyarországon, a legtöbb résztvevő az nő volt, nő vagy lány, és sokszor voltam én, voltam együtt, és volt 15 lány körülöttem, aminek nem nagyon örülöttem, mert szerintem a jog az mindenkinek szól, és inkább Amerikában nagyon sokkal több férfi jön a jogára, szóval ez az, az egyik különbség, amit láttok. Azon kívül nem, az emberek azok, azok egyformák, szóval végül is van egy nyelvi, kutrai különbségek, de önmagában az ember ugyanabból áll. Ugye van érzékszél, van elme, van szükségek, szóval egyaránt hasznos mindenkinek a joga szerintem. Itt a beszélgetés végén szeretnélek még arra kérni, hogy egy-két egy perc erejéig avas be minket is, hogy te mivel szoktad ezt a jogafoglalkozást zárni, vagy kezdeni? Mik azok a fő gondolatok? Egy pár pillanatig mi is megpróbálunk együtt jogázni veled. A Minden joga órán az elején, én szoktam kicsit ráfordítani az embereknek a figyelmét arra, hogy a joga gyakorlat az nem más, mint egy, egy áldozás az Istennek, meg a lelki tanítomást mesternek. És... Itt szoktam zengeni egy, egy, egy több soros kis, hát uh, nem vers, hanem egy, egy fajta imát, uh, Az emberek csak szok, szoktak hallgatni, és itt hangzik el. Angolul fogom elmondani, és akkor próbáljuk valahogyan azt megérteni, vagy, vagy érezni benne a, az értelmét. Uh, arról szól, hogy um, van egy legfelsőbb úrunk, amit követtünk, amit mindenk uh, átadjuk magunknak, ő teremtetted olyan rendet itt a világban, az annyi világban, meg a lelki világban, ami mi, mint emberek, mi részesülhetünk a kettőbe. Szóval itt hangzik el a dolog, hogy Ó, Krishna, Krishna, mighty yogi, Thou art the primal supreme purusha, This universe manifest and unmanifest is thy form as the sages declare. Thou alone art the soul, the sense organs, the Lord dwelling in the bodies of all. Thou art this subtle and great Prakriti made of sattva, rajas and tamas. Thou alone art the purusha, The Lord dwelling in the bodies of all. Om. Köszönjük szépen, mai vendégünk Cászlacisz szólt Amerikából, jóga oktató. Remélem, hogy amikor Magyarországon jár, akkor ismét fogjuk őt hallani. Giant, Giant.